Запис 57 Какво става? Някой чука. Отивам. Хм, няма никой. Ей, има ли някой? Алекс, кой е? Не знам, няма никой.